Jeg igen, jeg er i rolle. Jeg har lige startet det her nye sted, og jeg får at vide, at jeg skal flytte min fede røv. Hvad? alle Hvor er der? Hvor er der? Hvor er der? Hvor er der? Hvor er der? Hvor er der? Hvor er der?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 Mit navn er som altid, Anne og du lytter til, når den sidste gæst er gået. Programmet, hvor mig og min ugentlige gæst dykker ned i bagsiden af at være en del af den danske restaurationsbranche. Men først skal vi have præsenteret dagens gæst, og det gør vi selvfølgelig ved at gennemgå vedkommendes restaurant-CV. Ida, velkommen til. Tak. Du er 23 år. Du har været 9 år i branchen. Du startede som øh, køkkenhjælper på en café. Da du blev 16, så blev du så øh, tjener samme sted. Så har du ellers arbejdet dig op igennem de forskellige spisesteder, alt fra pizzerier til sæsonbetonede caféer, selvstændige restauranter. Men sidst, men ikke mindst, har du de sidste to og et halvt år arbejdet som tjener, hverdende afvikler og lukansvarlig på en fine dining-restaurant. Og er du stadigvæk i branchen? Oh yeah. <laughs> og hvorfor er du stadigvæk i branchen? Åh, oh, det er jo den her ekskæreste, jeg ikke kan slippe væk fra. Mm -hmm. Altså, vi fejrer... Øh snart 10 års jubilæum. Uh, det bliver stort, det bliver vildt, uh, og snart går vi vel efter et koverbryllup eller et eller andet. Uh. <laughs> Jamen jeg ved ikke, jeg kom jo ind uh, som, som 14-årig og var bare sådan, det her, det er fedt, der sker noget, der er tempo, det er nice. Ja. Og så møder man jo sindssygt mange mega fede personer igennem service- og restaurationsbranchen, som jo også bliver ens venner, og lige pludselig, så bliver det rigtig svært at komme ud derfra. Mm -hmm. Så uh, det er jo derfor, jeg har været her de sidste ja, ni år. Ida, der er jo også lidt en anden grund til, at jeg har heddet dig med en i dag. Fordi den 30. august kl. 22.21, der tikkede dig en beskedanmodning ind i min DM på Instagram, hvor der stod således. Hej Anne, jeg skriver til dig, da jeg rent tilfældigt faldt over din podcast, når den sidste gæste er gået, og wow, jeg er amaze, taknemmelig og fuld i gang med at binche det hele. Du og din mission er virkelig med til at give mig mod på at forsøge at sætte et endegyldigt punktum ved ekskarsten efter ni år og stoppe med at vende tilbage til den evige fuser. Jeg håber, at du vil fortsætte dit mega fede arbejde, så vi kan høre endnu mere om kampen, om de bedre arbejdsforholdene og penge, of course. Bitte over hurtigt, knipper Gassen, og sende flere inspektører på lederkurser så. Øhm, rigtig god aften til dig, Kram Ida, den drænede tjener. Og det er jo dig, i Det er der er den drænet, drænet Fuldstændig drænet, helt tør, kan snart ikke mere. Det er mig. Og, og hvorfor er det, du omtaler dig selv som drænet? Altså, hvor er vi henne på skalaen her af drænethed, hvis man kan sige det sådan? Vi er der, hvor jeg føler, at jeg de sidste par år virkelig har været tålmodig. Virkelig har tænkt, okay, der kommer til at være nogle forbedringer men nu får jeg en ny en får jeg en ny chef. Det skal nok blive bedre. hørt på den ene efter den anden restaurants øh, vision omkring det nye brand, det nye restaurant, og hvordan der bare ikke sker en fucking skid. At det er det samme narrativ, det er de samme historier, det er de samme oplevelser, der sker ingenting. Nej. Og hvordan man nogle gange kan føle, at man råber og skriger til en dør, og der sker absolut ingenting. Så er nået sådan et, et punkt nu, hvor jeg sådan... Ah, skal jeg finde mig i det her længere? Mm. Altså sådan, og jeg tror også, jeg har haft en oplevelse, når jeg har været på andre arbejdspladser, at det er fucking anderledes end i restaurations- og servicebranchen. Yeah. Man taler pænt til hinanden. Yeah. Der er noget, der hedder pauser. Det er jo noget nyt, noget. Jeg er slet ikke vant til det. Det jeg her med, ikke at eksisteret. jeg vidste faktisk ikke, det eksisterede. Gud, hvor er det praktisk og dejligt, at jeg kan sidde ned efter 14 timer, at jeg lige må få en lille kaffe indimellem. Gud, hvor føles det godt. Og når jeg har talt med mine, øh, mine venner, som der ikke øh, har fået inden for service og restauration, så har de været sådan... Øh, Ida, det er fuck det her. Altså, ja. du kan da ikke mene, at du skal arbejde i 14 timer, og så har du lige 8 timers pause-ish, og så skal du tilbage, og du betaler selv for, din pause. Mm. Og de fem gyldne minutter, du har på sådan en aftenservice, dem kan du bruge på at gå på toilettet. altså Ja, og kun én gang. Og kun én gang. Så du, du, du tager den ikke allerede kl. 19, det er alt for tidligt. Du holder den 21.30 cirka, ikke? Så, så har du bygget en god blære. <laughs> Så Men, man må helst ikke få, drikke for meget vand i løbet af sådan en service. Nej, det er det. Så det er enten det, er med at øh, prøve at sikre sig, at man ikke øh, tisser i bukserne i løbet af aftenen, eller prøve at sørge for, at man ikke dehydrerer i løbet ja. af aftenen. Ja, eller piss. <laughs> <bestemmer> selv. <laughs> Men øh, Ida, jeg tænker ikke, at du er den eneste, der sidder i Saksen lige nu. Jeg tror, at der findes rigtig mange, ligesom dig, som sidder, og er en del af branchen, og ikke kan finde ud af, om de skal blive ved med at være i den, og potentielt har rigtig svært ved at slå op med den. Så i dag der skal vi høre om din oplevelse med branchen, hvordan den har påvirket dig, og måske, hvem ved, finder vi ud af, om du endegyldigt skal slå op med branchen. Det er efterhånden to år siden, jeg sidst booty restaurationsbranchen. Det betyder også, at jeg efterhånden har glemt, hvad det er for nogle følelser, der opstår i en, når man føler sig drænet på en arbejdsplads. Så kan du ikke prøve om, lige om med mig og lytteren om, hvad det er for nogle følelser, der går igennem i en, når man føler sig dårligt behandlet på en arbejdsplads. Det niveau af stress, man oplever i løbet af sådan en aftenservice, typisk en torsdag, fredag og lørdag, Altså det er voldsomt, og der må jo også være en grund til, at når jeg kommer hjem klokken to om natten efter service, helt drænet og kan egentlig ikke mere, at den stress, den, den skal jeg bruge mindst en time på, og sådan, oh, lige for den af ja. mig, lige træthed. Du er jo et konstant beredskab, og du skal hele tiden være omstillingsparat og hele tiden være klar på, at næste seat kommer. når fru Hansen, hun har ikke fået sin fisk endnu. Okay, der skal være tempo på. Uh, shit, nu er der gået et eller andet galt i køkkenet, så du skal jo have et overblik hele tiden, men, men du er også bare begrænset i og med, at du kun er på din egen stilling. Derudover, så synes jeg, det er jo også sådan noget som, at når man netop er i den her konstante stress hele tiden, jamen så rører der da også en finke eller to af panden. Uh, og nej, det er da ikke super fedt, når du står og har... 40 gæster alene, og du har en køkkenchef, der råber og skriger af dig. Og selvom du er i service, og du tænker, at om det har jeg slet ikke tid til at forholde mig til, så tror jeg, at de der efterreaktioner, det kommer bag... Altså, der kommer sådan en efterreaktion bagefter, hvor man er sådan, det var faktisk ikke super... Fedt sagt til dig. Altså, men hvordan kommer de her efterreaktioner til udtryk? Altså, hvordan, er det, når du kommer hjem, og du lige sådan, der gennemgår aftenen, hvad det er, der er sket, eller er det sådan, dit vredesudbrud, der opstår herinde nu? Altså, sådan, hvornår er det, efterreaktionen kommer? Ja, altså, jeg har jo ikke tid til at være vred. Nej. Det er der slet ikke tid til. Der er overhovedet ikke tid til det. Det er alt for presset. Så det gemmer, fejrer vi under gulvtæppet. Men sådan, når der så begynder at komme ro på, og man er sådan, okay, hold da en aften, så begynder man ligesom at reflektere og tænke, hold op. Den gæst talte der virkelig ikke pænt til mig, og kaldte mig der også noget virkelig tavlet. Og, og, og mine kolleger sagde der heller ikke noget, der var så... Det var ikke okay. Og jeg sagde der heller ikke noget. Altså, det er lige så meget en selv, man kommer og skulle til at sige, så kom der for helvede. Og hvor man kan være sådan, Jeg er ikke sådan en, der råber normalvis, men når jeg er der, man oh, får bare, man. Ja. Øhm, fordi der, det kommer sådan efter, når, når stressen har lagt sig, og man begynder at være sådan, okay det er slet ikke den her person, jeg er, og det er slet ikke de her værdier, jeg går ind for. Hvor, hvorfor finder jeg mig i det? Har du tænkt over, hvad det er for nogle... Altså, hvordan dine egne værdier igennem de sidste ni år har ændret sig? Altså, kan du se forskel fra, hvem du var, da du startede i branchen, til hvor du er nu? Altså, jeg kan se, når jeg nogle gange har været ansvarlig mm. øh, for tilskab, eller har været ansvarlig, øh, og der har været nogen, der måske øh, skulle have en prøvevagt, eller nogen, der måske ikke må, måske bare lige skulle prøve at se, om, om service og restauration var noget for vedkommende, men nok ikke skulle ansættes. Altså, så har jeg simpelthen, jeg har faktisk været taglig ved at sige. Jeg husker, der var engang en, der var til, det, det var sådan en restaurant, jeg arbejdede på, hvor øh, hun havde ikke erfaring inden for service. Hun skulle være tjener, havde sin anden prøvevagt eller sådan noget, og der kommer så mange gæster. Jeg tror, vi har 150 gæster, der er tempo på, der er ikke runner, vi er fire eller fem tjenere, og jeg er ansvarlig. Og så spørger hun mig stille og roligt, øhm, nu er gæsten gået. Der er stadig mad på bordet. Skal jeg lade det stå? Eller rydde det? Og jeg tror simpelthen, jeg kommer til at sige til hende, nej, vi, øh, vi, vi tager det. regnen kommer og skylder det rent. Altså, hvad regner du med? Og det var fordi, at jeg stod og havde været så presset og haft 150 mennesker, sindssyge opmærksomhed, og en tjener, der måske ikke skulle have haft det job. Men hvor jeg var sådan. Det, det var virkelig tageligt sagt. Mm. Det var virkelig tavle sagt. Det er da ikke okay at sige sådan noget. Jeg kunne da bare have sagt, ja, det skal hurtigst muligt ind, Men Men fordi man har reddet dig i så mange år, så bliver man sådan, altså der kan du ikke tænke. Men det mange, handler jo også noget om, at altså, det at skaffe tjenere, det er super svært, så man er tit og ofte og underbemandet. Mm. Så nogle gange så regner man med, at en tjener kan klare to tjeners arbejde. Ja, det er. Jeg, jeg kan huske, at, at min tidligere chef han, en gang fortalte mig, at der var en tommelfingerregel, der hed, at en senere skal kunne varetage 25 mennesker på en gang. Ja. Men hvordan, at jeg bare kunne se på den restaurant, som han styrede, at det var bare aldrig kun 25 mennesker, man ligesom varetog. Altså, det var altid mere end 25 mennesker. Hvis du så var så heldig, at du kun havde fået 25 mennesker, så skulle du så også stå for øh, klappen for at få alt maden ud. Så skulle du sørge for, at alle stationer bare fyldte op med vand. Altså, så havde du ligesom også alle mulige andre ansvarsområder, hvor man er sådan, der mangler... Altså hvis den her fabrik skal løbe rundt, så mangler der nogle maskinbånd, der simpelthen kan sørge for, at hele maskineriet ligesom fungerer, ikke? Ja, altså jeg prøvede her for nyligt, øh, hvor der var noget sygdom øh, på, min, øh, på min arbejdsplads, at øh, få at vide, ja Ida, vi er ikke glade for det, men vi bliver nødt til det. Du har 48 gæster alene, der oh. skal have fire retters, og hvor man er sådan, are you trying to kill me, or oh, what? Jeg skal ikke trække vejret, og jeg skal slet ikke på toilettet de næste seks timer overhovedet og rende bare rundt der. Her har jeres mad. Nej, jeg har ikke tid til det der. Gå væk, gå væk, gå væk. Altså, mega, mega hektisk, så det er jo helt sikkert noget at gøre med, at der ikke er nok. Når du fortæller om det her, så bliver jeg taget fuldstændig tilbage til de her stressende situationer. Men hvor meget fylder det her egentlig Altså i restaurationsbranchen, fordi at, altså, vi alle ved, at der er selvfølgelig gode og dårlige dage, mm. men er det sådan en 80-20, eller det er det 50-50, eller sådan hvor ligger vi henne det her stress mm. på det her stressbarometer? Altså jeg synes helt sikkert, at øh, det kommer lidt an på, hvilken sæson vi er i. Hvis du er i så kan du bare ligge der ned og dø. Altså så ved du godt. Nu øh, jeg glæder mig til juleaften, hvor jeg får fri. Det bliver rigtig godt. Øhm. Men så handler det jo også om, at hvis der så er nogle... Øh, tidspunkter i løbet af året, hvor der ikke er så stort behov for bemanding, så er det jo tit ofte, at øh, man ikke har så mange vagter, og så er der rigtig mange, der finder andre arbejdspladser, og så står vi lige pludselig igen, hvor der er øh, walk-ins, hvor der er mega travlt, og man igen har en fuld restaurant på 200 gæster, og har intet personal, eller i hvert fald det personale, man har, de har på deres tredje prøvevagt. Så sådan det er en For mit vedkommende har det. De sidste ni år har været lidt en konstant stress, fordi når der så har været ro på, jamen så skruer vi lidt ned for bemandningen, for du skal jo ikke slappe af på dit arbejde, du skal ikke <laughs> trække vejret, øhm, så sådan, jeg vil sige, det er stressende hele tiden, det... fordi man skruer ned. Det er meget sjovt der med, at du siger, at, at selv når der så ikke var noget at lave, så blev man stadig bedt om at bare lave et eller andet. Altså sådan selv de momenter, hvor at man måske lige kunne have stået og drikket en kop kaffe med køkkenchefen og prøvet at se, om man lige kunne blive venner, efter han havde stået og råbt af en, så vil det stået, at vi kan altid rengøre køleskabet, eller der er altid bestik, der kan pusses, eller der er altid glas, der kan pusses. Uh. Og så mens man har startet hele det projekt, som jo ikke er noget, man bare lige sig på 10 minutter, så lige pludselig så kommer der bare væltende med folk ind i -in, så så man, sådan, står man bare og sådan med sådan tre skriende børn på en eller anden måde, de alle sammen vil gerne have med, og der var ikke nok med. Altså, hvad fuck gør man så? Hvor det sådan, hvorfor kan vi ikke, nu hvor vi skal arbejde i så højt tempo, most of the time i løbet af en service. Hvorfor er det så ikke, at de potentielle frokost, hvor der ikke er så meget at lave, Precise. hvor vi ikke, hvor vi bare lige kan stå og nyde hinanden. <laughs> nyde hinanden det er <laughs> Nej, men bare lige stå og være sådan, okay, når man, hvad kunne være fedt til aftenservice? Hvordan vi kan se næste weekend, den er rimelig presset. Skal vi lige sætte os ned og prøve at planlægge det eller snakke om det? Det er, sådan, der, du, det er som om, at sådan, du skal med ikke stå ikke og ikke lave noget i bare lige to sekunder. Og selv når du sidder ude på toilettet, så håber jeg, at du er i gang med at planlægge, hvordan du kører på 13 og 12, fordi at de skal bare have noget, og det skal være nu. Men hvornår er det, du hader branchen allermest? Altså, hvis du skal nævne én ting som bare gør, at du får lyst til at kaste op i lov stråler over mm. Hvad skal mm. der så være? Oh, der er jo meget, der er jo rigtig meget. Der, hvor den går galt for mig, det er simpelthen kommunikation. For mit vedkommende, så virker det som om, at man giver en masse hatte og en masse funktioner, og siger, nu kalder vi dig leder, nu kalder vi dig inspektør, og nu kalder vi dig assisterende, og nu kalder vi dig dit og dit og dat. Så lige pludselig så er der faktisk flere, der har en, en eller anden specifik hat på, frem for nogle af dem, som der er tjener. Øh, det virker, som om der er rigtig mange, der bare får en eller anden funktion og siger, du er en mega god tjener, så synes vi simpelthen, at du skal have noget mere ansvar. Øh, og det kan godt være, at man kan være en god tjener, men øh, det er ikke ens med man er en god leder langt frem. Så jeg vil sige, at den går galt for mig, når det er, at øh, der er en forventning til denne her øh, leder, om at de skal køre den på en Altså, at vi andre skal indordne os på en bestemt måde, der gør, at... Jeg har ikke noget måde, der bliver sat nogle rammer. Det synes jeg, selvfølgelig skal der sættes nogle rammer. Men ikke nogle rammer, der begrænser så meget mig så meget, at min kreativitet og min egen person bliver sat til side. Der går den galt for mig. Jeg føler, at, at når det er, at der er blevet dikteret en vej, at det er den her... Vi går, vi går efter det her. Vi går efter, at menukortene skal komme på den her måde, at det her skal gøres på den her, på den her måde. Så føler jeg, at der, hvor jeg... Øh, der hvor jeg føler, at jeg er bedst som tjener, det føler, at jeg bliver negligeret på en eller anden måde. Og så er det samtidig med, at fordi man er så presset, og fordi der helt sikkert også er nogle ledere og øh, nogle direktører, der er presset over det økonomiske, jamen så bliver kommunikationen virkelig dårlig. Jeg øh, har virkelig oplevet at blive råbt af så mange gange, øh, at, at det hele kunne være løgn, hvor man er sådan... Når jeg fortalte det til min mor, så var sådan, ej, Ida, det må du simpelthen ikke finde dig i? Hvorfor fanden siger du ikke op, hvor men, men mor, jeg, jeg kan også godt lide det, og der er også noget gode ting i det. Du arbejder til klokken to om natten, og så bliver du ordentligt købet råbt af. Altså sådan, hvad fanden er det for noget? Mm. Jeg forstår godt, man kan være frustreret, men jeg forstår simpelthen ikke, at man kan stå og råbe og være ligeglad med et andet menneske. Altså, vi er ikke maskiner, vi er mennesker. Men føler du også, at den her frustration, at man... man efter så mange år i branchen, så vender man sig også hurtigt til den. Så det her, den her ene dag, hvor man ikke bliver råbt af, det er ligesom den, man, man bruger til at fortælle folk, at det egentlig er fint nok. Fordi at man bliver råbt af så meget, at man har fuldstændig mistet en virkelighedssens af, hvad der egentlig er i orden lige pludselig. Ja, ja, lige præcis. Jeg kan godt være sådan, men i dag der, der lavede jeg faktisk en stor fejl, og, og vedkommende råbte faktisk, ikke af mig? Wow. Tusind tak for det. Det var faktisk vildt rart. Jeg følte mig virkelig set, og jeg følte mig hørt. Og thank you a lot. Hvad har din værste oplevelse med prængsen egentlig været? Oh my god, jeg har taget mange ned i dag. Mm. Altså, jeg har været oppe på loftet og finde alt det gode, fra all the juice. Øh, men der, hvor jeg synes, det går galt... Altså, jeg, vil, jeg vil faktisk dele det op i to kategorier. Så jeg vil sige, at der er gæster... Og så er der kollega slash leder chefer. Øhm, og så tager det forskellige historier med fra begge dele. Øhm, men, men der, hvor den går galt for mig, det er, at altså, der kan være en gæst, der kan råbe og skrige af dig lige så meget. Men vedkommende kommer højst sandsynligt ikke tilbage. Og vedkommende finder dig ikke. Du skal ikke se vedkommende i øjnene igen. Men det skal du bare med dine kollegaer, eller med din chef, eller din leder. Og du skal faktisk se dem i øjnene fem minutter efter, at du er blevet råbt og skraget af. Og det er der, det går ind og bliver hårdt. Hvis man nu tager gæster, jamen altså, der har jeg en, øh, en situation. Det er, øh, det er 1. januar. Det burde være ulovligt at arbejde den dag, efter min mening. Jeg synes bare de facto, at jeg tager hele byens tømmermænd på mine skuldre og siger, ja, jeg er her, jeg er her, jeg, jeg skal nok sørge for, at du får den pizza, der gør, at du kommer igennem den her dag. Det synes jeg er flot. Øh, og det er med de solide 120 kroner i timen. Så jeg kan godt se, at, at, at, at jeg forstår ikke, at jeg har sagt ja til det. Men øh, oplever, at øh, vi er inde i den her øh, mega travle dag. Vi er meget travlt. der er i den her. Jeg vil taget ud og spiser 1. januar. Meget ud og spiser. Det var jo sådan en takeaway-sted, så alle skal have deres tømmer med. Oh, okay. Alle skal have dem, ikke? Mm. Øh, og i den her by, jeg arbejder i, der er der to takeaway-steder. Og alle har simpelthen drukket sig plakat, visne dagen inden og har det max presset. Så der er lidt ventetid, der er lidt travlt, og øh, oplever så, øh, at vi siger, ja, der er lidt ventetid, bare så I forberedt på det. Og vi spurgter rundt, og jeg har det så dårligt. Det faktum, at jeg er ædru. Flot. Øhm, men oplever så, at der er en gæst, der måske må vente, hvad, 20-30 minutter på sin pizza. Og jeg har måske 45 bestillinger på pizza. På det tidspunkt. Og hvor han ender med at stå og råbe af mig og sige... Din fucking møgkælling! Og der står man og tænker... Fuck dig. Kan du ikke bare gå? <laughs> Men hvad gør du her? Altså, kigger du bare... Jeg, jeg siger bare... Der er stadig 30 minutter <laughs> Altså jeg tror for mig er det sådan, at, at når, når der kommer de der mennesker, så er sådan... Du er bare en idiot. Der er, ja, du er bare en kæmpe idiot. Kald mig møgkælling, gør hvad du vil. Det, det er ikke noget, jeg sådan, tager personligt, for det, det siger også lidt omkring ham... Øh, men har samtidig også oplevet gæster, der har altså været, været sygt chikanerende. Øhm, jeg kan huske, at jeg havde en situation for ikke så lang tid siden, hvor at, øh, der er sådan, øh, to englænder, og de, øh, de skal bare drikke bajer. Og vi er på sådan en ret fin restaurant, så der er ikke bodega-stemning overhovedet. Mm. Men altså, inden vi har fået forretten, ikke, der har jeg bare været nede med tre ret store fadøl, og jeg når at stille den, og så, skal jeg bare, så kan de lige så godt bestille en ny en. Så de når måske at have fået fem ret store fadøl inden anden serveringen. Og i løbet af den her aften, så begynder de så at, at være sådan, vil du med på hotellet? og Can you feed me? You to be my dessert? Og så sagde jeg sådan, I rather not. Og vi ender så med, at da han skal betale, øh, at han kysser mig på hovedet, og siger, ej hvorhen når på toppen af hovedet, ja. og siger, you're so hot. Og der man sådan, jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad gør man i de, de her situationer? Ja. Uh, ja, hvad gør du? Jeg siger, okay. <laughs> jeg tror bare sådan, thank you, but no thank you. Uh, så det er jo sådan en, nogle af de situationer, hvor man sådan... Hvad skal jeg gøre ved det? Fordi jeg er i princippet i en rolle, der hedder, at jeg er din tjener. Og du har en eller anden forvrænget idé om, at du må gøre alt ved mig. Du må sige alt til mig. Og så skal jeg bare marge ret. Og nej, jeg skal ikke med hjem på det hotelværelse. Mm. Nej tak. Var, var det her noget, du øh, fortalte dine chefer eller kollegaer om? Fordi at der er jo et eller andet sådan for at være sådan helt boomer victim blaming -agtig. men hvorfor siger du ikke noget til din chef, så de kan blive smidt ud eller et eller andet? Altså, hvad er det for, hvad er det for en proces, vi er i her? Og det er faktisk det værste, at sådan, jeg tog det faktisk ikke engang så tungt igen. Nej. At jeg faktisk tror, jeg har oplevet, jeg har oplevet noget, der er så meget værre, end at, blive, end at få at vide, you are so hot, wanna wanna come to my room. Altså, hvor man er sådan, det, det var ikke engang, hvor jeg var sådan... Ja, jeg synes, du er klam, men altså, jeg tog det faktisk ikke pers så personligt, men har oplevet situationer, hvor jeg... Har været nede ved et bord har givet sindssygt god service. Og sørget for, at jeg skal I ikke lige smage på det her. Nu stiller jeg lige syv forskellige slags, slags snaps op. Så I virkelig kan få en fed fornemmelse af, hvilken snaps I gerne vil have. Og virkelig kræset. Og hvor jeg engang står måske lidt i vejen. Og han råber af mig. Så flyt dog det en fed røv. Og står som 19-årig der. Og sådan. Okay. Jeg, jeg kan huske, gråd, jeg, græd. jeg, blev så, jeg var så, Jeg var virkelig i chok. Jeg, var sådan, jeg 19 år. Og sådan, jeg, igen, jeg er i rolle, jeg har lige startet det her nye sted, og jeg får at vide, at jeg skal flytte min fede røv. Hvad? Altså jeg kan huske, jeg var, jeg, jeg var bare i chok over, at man kunne tale sådan til hinanden. For det der med at jeg blev kaldt i 1. januar, ja, ja det siger bare noget om dig. Men her, der, der, der, der blev det lidt personligt lige pludselig, at sådan, jeg følte faktisk, at vi havde en god interaktion. Jeg følte faktisk, at jeg havde givet super god service, og så tager du og twister på den måde. Wow, det er ubehageligt. Det var sådan en eller anden følelse af, om virkelig har han givet noget ekstra af sig selv og så ja. bare på ingen måde blive grebet og bare blive altså kørt midt over og blive brugt som en eller anden, du ved, sådan 7 eleven øh, øh, saviet efter man har spist et forkage, der er i hele uget, og så smider man det bare lige på godt og skadet, så kan de andre bare vade hen over det. Men tak for din service ja. altså, du <laughs> og tak for det. <laughs> så glad for det. Hvor du lige vil bruge tid på at lege de snaps op og lige vil kredse. Ja, men jeg tænker, du siger, du er 19 år her, at det her sker. Mm. Øhm, tror du, det har været med til ligesom at, at forme dig til at blive en hård negl i branchen, eller ikke kunne tage sådan de ting, du har fået ved efterfølgende, som jeg selvfølgelig tænker, at der er altså ikke så personligt, at være sådan lidt mere cool girl about it, eller hvordan? Ja, jeg tror bare sådan, at nu er jeg nået til et punkt, hvor der hvis der kommer den, den ind, en enkelt tilnærmelse eller et eller andet, så svarer jeg igen. Øhm, og sætter dem på plads, så det er jeg jo glad for, at jeg er i stand til lige nu, men jeg synes også, at det er bekymrende, at man står som der var jeg 19, og jeg var lige startet et nyt sted, ikke? Og, og var sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre her, og min chef græb mig og så sådan skal du ikke tale til min, øh, min ansatte. Okay. Så der var slet ikke noget der. Men, men jeg synes bare, det er bekymrende, at, at man kan tale til så unge mennesker på den måde, og man kan regne med, at når du er i rollen som tjener, jeg kan som gæst kræve alt, jeg kan tale til dig, lige som jeg vil, og du skal opfinde den dybe talerken til mig her. Mm -hmm. øhm, så det var jeg sådan... Det tror jeg var virkelig barsk at sådan få en introduktion til, til... Nu var det en lidt pænere restaurant, jeg, jeg var blevet ansat på, at være sådan... Okay, det er faktisk folk der, det er folk, det er folk der har penge her, så jeg føler også at de har en anden form for magt over mig. Så sådan, det er det som jeg mener øh, kan være virkelig svært øh, inden for gæsten. Men men men jeg er nu blevet sådan ret robust og og har også øh, nogle chefer bag med mig nu som der siger, vi er her for at støtte dig, hvis der er en gæst der gør et eller andet eller der er nogen tilnærmelse eller et eller andet. Og så når det så er ens med øh, kollegaer. Så? så går den galt. Ja. <laughs> Fordi, som jeg også lige nævnte, altså, man er jo stresset, og man er på hele tiden, og det er bare presset og når der kommer sådan nogle her situationer, så er man virkelig brug for, at ens kollegaer er der, støtter op omkring sig, og, og, og vi er fandme på samme hold, og vi skal sgu kæmpe sammen. Men men har, har oplevet øh, en situation engang, hvor at der på det sted, jeg arbejdede dengang, var relativt mange opsigelser, og denne her person, som egentlig var blevet ansat på samme vilkår som mig, var rykket øh, længere op i kæden, og øh, der var sindssygt travlt, og det hele var lidt kaotisk, og vedkommende vælger så at tage sindssygt mange vagt, der arbejder sådan 300 timer på en måned, vanvittigt meget. og Fordi jeg betragter så personen som min... Min venner, vi blev ansat på samme vilkår, så er jeg sådan, ved du hvad, jeg, jeg dobler sku op med mine vakter, Så sådan tager arbejder, jeg dobler så mange vakter i sådan to måneder i streg. Altså for at hjælpe vedkommende For at hjælpe, fordi jeg kunne mærke sådan, ja, et, jeg vil da gerne have nogle ekstra penge. To, jeg vil da også gerne aflæse dig, fordi jeg kan godt mærke, sådan som du har det lige nu, det er ikke bæredygtigt. Øhm, men så har vi sådan en, en frokost, og på det her sted, der var, at når der er travlt til frokost, så var der måske 45 gæster. Men øh, da jeg er der, der er der fem gæster, de har fået. De har fået mad, de har fået vin, de hygger. Alt er godt. Øh, alt spiller. Øh, og jeg har ligesom gjort, lavet mine alle mine opgaver, har foldet de der 3.000 servietter, nu skal jeg pudset i det bestik. Øh, alle forberedelser er ligesom gjort. Øh, og så står jeg her ved tjenestationen, der sådan er væk fra gæstens synsvinkel, så de kan slet ikke se mig. Og lige pludselig begynder telefon telefoner vibrerer, vibrerer, og vi har sådan en nul-tolerance på det her sted, øh, jeg På telefoner? På telefoner. Altså på det sted, der måtte man ikke øh, bruge telefoner. Hvilket jeg godt forstår. Det er jo heller ikke særlig smart at bruge en telefon, når der er 200 gæster, som sagt. Øh, men min mor bliver ved med at ringe, og hun bliver ved med at ringe sådan tre gange, og jeg tænker, hvad fanden? Altså, hvad er der i vejen? Så jeg tager telefonen hurtigt og siger, Mor, jeg kan ikke tale lige nu. Jeg er på arbejde. Lægger på. Og så øh, kommer den her person, der var i en lederstilling, og siger til mig... Nej, øh, jeg starter faktisk med at sige... Ved du hvad? Det var lige min mor, der ringede. Øh, hun blev ved med at ringe, og jeg tænkte, der var et eller andet i vejen. Jeg snakkede i fem sekunder. Det var det. Men du brugte din telefon? Så siger jeg... Ja, men jeg lagde på med det samme. Ja men du ved godt, at vi ikke bruger telefoner her. Det er jeg udmærket godt klar over, men det var et opkald, der varede 5 sekunder, og jeg bad hende om ikke at ringe. Og så går der en samtale i gang, hvor jeg i 5 til ti minutter får at vide, hvorfor jeg ikke må bruge telefoner. Og jeg står og får en kærlig, ej, overhovedet ikke en kærlig, jeg får, står og får skideballe. Jeg i de her fem til ti minutter, hvor jeg bliver ved med at sige ja tak, med et smil på læben. Ja tak ja tak, ja tak, ja tak. Og til sidst har jeg sagt ja tak 10 gange, hvor jeg har sagt, jeg har forstået det. Jeg har forstået, at jeg ikke skal bruge telefoner. Det har du jo tydeligvis ikke i dig. Du har jo ikke fattet det. Og nu ved du hvad? Hvis jeg ser dig bruge den her telefon en gang til, så klager jeg over dig til chefen. Og jeg blev bare sådan, what the fuck, dude? Jeg troede, vi var venner. Jeg troede, vi var venner. Og så kører du den her på mig. What? Og jeg havde, på daværende tidspunkt havde jeg været det her sted i sådan to år. Så sådan var vældigt, var og havde det godt med alle mine kolleger. Jeg var sådan, du kørte den på mig. Mm. Og da vi står og skal have briefing, bliver der nævnt, jeg vil bare lige gøre jer opmærksom på, at brug af telefoner er overhovedet ikke tilladt. Og der bliver der stiret på mig vel. Og der står jeg bare og bliver udstillet foran alle mine kolleger. Og bare sådan... Nu er jeg bange. Nu er jeg bange for at gå på arbejde. Og jeg ser ikke dig længere som en, jeg kan gå til. Du har sådan lidt misbrugt min tillid. Og det var sådan der, hvor jeg var sådan, fuck, hvad sker der her? Jeg troede faktisk, jeg var mega vældig, og jeg troede, jeg passede mit job. Men også, jeg har taget dobbelt opvagter den her måned for at hjælpe dig. Og dude, du afdager bare foran alle. Der er også et eller andet med, at... at øhm at der, der, er der, der er der to forskellige konter, der ligesom bliver gjort op. Ikke? Der er en, som står og er enormt regløtter, og er bare sådan, jeg ved, at det her ikke er tilladt, og så vil jeg være fuldstændig ligeglad med, hvad det er for et, et budget, du er i gang med at her over, hvor meget du hjælper mig. Og han står bare der og tænker, jeg er chef nu, og jeg har fået at videre at vedkommende, ikke må bruge nogen telefoner. Så derfor skal jeg selvfølgelig sørge for og skal jeg at skal så hårdt igennem og fortælle dig, at selvfølgelig skal du ikke bruge nogen telefoner, men, men der bliver slet ikke, det virker i hvert fald altså ud for din oplevelse her virker det jo slet til, at, at der er blevet set sådan der i det store billede, øhm, hvilket jeg synes er klart er en tendens i restaurationsbranchen, at fordi folk er så presset, så er det et meget, et, det er et stort tunnelsyn, øhm, som ligesom de har kørt på hullerne i Østen og de problematikker, der er, men så i stedet for at se. Øhm, potentielt, hvor, hvor mange øh, huller i osten, du er med til at hjælpe med, ligesom at lukke ind. Mm. Så bliver der ligesom bare lavet sådan en, men så var der lige et lille bitte hul tilbage, hvor du totalt brød min tillid og gik imod mig. Det er som om, ej, du begik en fejl, og nu skal du høre for den resten af dit liv. Hvor man er sådan, ja, selvfølgelig laver jeg fejl. Altså, og jeg kunne forstå, hvis der havde været mange gæster, eller jeg kunne forstå, hvis, hvis jeg havde været en synsvinkel, eller jeg kunne forstå, hvis jeg havde stået og snakket med hende, men jeg tager den og lægger på, hvor jeg var sådan, du tager slet ikke situationen. Altså, I det er bare det der med, der er nogle regler, og sådan for, altså, der er slet ikke noget med at eller et eller andet. Mm. Det er virkelig regelrytteri. Men altså, synes du, at det skal være tilladt ligesom, at grædebøje de her regler, eller er det bedst, hvis man bare følger altså, til punkt og prikke? Altså, så man er sikker på, at alle ligesom, har samme øh, oplevelse. Altså, lige børn leger bedst på en mm. eller anden måde. Jeg synes helt sikkert, at man skal tage situationen i betragtning. Altså, jeg kunne godt forstå, hvis jeg havde stået, og jeg havde haft fuld stilling. Og øh, der hovedret varm hovedret, og jeg lige øh, siger, hej mor. Så, så kan jeg jo godt forstå, at det virker dybt godnat. Men, men når, jeg, og når jeg faktisk kryber til korset... Jeg tror også, at det, var det jeg var sådan... Jeg siger faktisk med det samme. Det var lige min mor, der ringede. Jeg lagde på med det samme. Sagde, hun ikke skulle ringe til mig. Men alligevel bliver bare sådan slagtet for sygt. Så jeg synes det er helt sikkert, at man skal tage situationen i betragtning og være sådan... Ja, okay, det kan jeg godt se i dig, men, men vil du huske på den anden gang? Det hele altså og jeg, jeg har ikke noget mod at, at komme ind på en rettesnor og lige for at vide, sådan er reglerne. Men det der med at blive udskammet og, og få det at vide 10 gange, hvor du til sidst er sådan, ja tak. Mm. Nu har jeg fattet det. Jeg er, jo ikke, jeg er jo ikke dum. Jeg er et voksen menneske. Men hvad er det for nogle følelser, du sad tilbage med her? Du nævnte lige før, at, altså, at du blev bange for at gå på arbejde. Altså var det en frygt, du tog med dig lang tid efterfølgende, at, at du var bange for at gå på arbejde? Ja. altså Jeg tror, jeg var hele tiden nervøs for, hvis der blev mit navn blev nævnt. Eller hvis der var en leder eller chef, der kom for at tjekke op på noget, så jeg følte jeg mig sådan udspioneret. Altså sådan at virkelig øh, holdt øje med. Øhm, hvor jeg var sådan, okay, I, I stoler faktisk ikke på mig. Altså på det her sted, der havde jeg været i, i to år, og var sådan, har jeg ikke bevist nok. Altså sådan, jeg er faktisk den eneste, der holder denne her synkende skude op. Altså sådan, og den eneste, der altid tager min vag, der jeg der, når I kalder. Og så er det det her, I giver mig. Så det var som om, man bare sådan konstant blev åndet i nakken, og var sådan, okay, jeg oh, oh, oh, ja, nu har jeg faktisk begået en fejl, og glemt at skrive, at den skulle være medium rare. Åh oh, nej, oh, altså sådan nogle banale ting, hvor man er sådan, nej, okay, nu er det heller ikke, værd mm. men, men, men en konstant frygt for sådan at begå fejl, og det tror jeg da også, jeg har taget med på andre arbejdspladser. Jeg var, havde en øh, praktikperiode, øh, dejligt sted, sted øh, skønne mennesker, øh, hvor jeg skulle lave et undervisningsforløb. Mega fed opgave og fik virkelig frie rammer til det, fik virkelig lov til at bruge min kreativitet. Og så, kunne, så var der faktisk bare, at øh, her lederen på det her sted kommer med rettelser. Fordi når jeg skal sende noget ud, og jeg har jo ikke den faglige kompetence endnu, som hun har, jamen der, kunne, der, der begyndte hun at sige, at jeg synes måske øh, det her, det er lidt overfærd eller sådan noget. Og jeg tog det faktisk som en vild personlig ting. Og var sådan, fuck. er messed up Nu har jeg fejlet. Og nu, nu, vil jeg, nu bliver det ikke godt. Ja. Hvor man er sådan, nej, men... Jeg bliver faktisk bare guidet en retning. Og hvis jeg ikke havde begået den fejl, så havde jeg op ikke opnået den erkendelse. Men det er som om, at den fejl bare ikke er tilladt i restaurationsbranchen. Jeg synes, du rammer totalt hovedet lige på måde der. Det er virkelig også nogle, nogle ja. ting, jeg kan mærke, at jeg har taget mig med videre. Altså også på min nuværende arbejdspladser. At jeg, jeg sidder i sådan et dilemma omkring, at hver gang, at der er nogen, der prøver at øh, rettesætte mig, som 9 ud af 10 gangene, er helt berettiget mm. for jeg har lyst til at råbe af dem af sådan retfærdighed. Fordi at jeg føler mig uretfærdigt behandlet i 9 år. Så nu er der alt muligt sådan backup, jeg har samlet i min bagage af, af sviner, og nu skal jeg fandme fortælle dig, at sådan skal du ikke snakke til mig, og der der der da men som er nogle, nogle sætninger, som er myndtet på nogle helt andre, mm -hmm. og som er myndtet på nogle helt andre oplevelser. Mm -hmm. øhm. Jeg hørte på et tidspunkt øh, skuddet ud til den podcast øh, i for Voksne, oh, I ja, hvor Jytte Vigelsø snakker omkring øh, at være to forskellige steder i en diskussion. At, at, øh, at en kan være på A og sige, at hey, det gør mig ked af det, når du siger det her. Men vedkommende har måske gået og været irriteret på vedkommende, der siger det i en længere periode. Øh, så vedkommende er måske allerede på E i den diskussion. Mm. Og det gør bare, at det er enormt svært at, at løse, øh, en, som ikke engang behøver at være en konflikt endnu, fordi man starter to vidt forskellige steder. Mm. Og det kan jeg i hvert fald mærke i mit arbejde, at, at jeg kan se, at det klare, at der er nogen, der skal i mig, for jeg har lyst til at forsvare mig selv på daglig basis, samtidig med, at Um, at hvis jeg så har lavet en fejl, altså så kan jeg altså, begynde at tude over det. Og jeg tror bare, at jeg sidder og tænker, jeg er 27 år gammel, alle begår fejl, og det, det kan også være sådan nogle bagateller, ja. men hvordan at man bare har fået det ind med modersmælken, som med ens første arbejde, som i restaurationsbranchen, at fejl er ikke tilladt i den her branche, og hvis du begår en fejl, så skal jeg nok sørge for, at der ikke er nogen i hele det her lokale, der er fucking i tvivl, at du begik en fejl. Præcis, den der med at blive outet for, og alle mulige, hvor man er sådan... Det er så skamfuldt og det er så ydmygende, og det gør så ondt, og, at, og jeg tror virkelig, jeg har taget det med efterfølgende. Jeg har været sådan... Jamen også det her med, nu på den her, øh, det her sted, der hvor jeg var i praktik, jeg fik lige pludselig ros. Jeg tror faktisk, et af, at, at man er i restaurationsbranchen, peger på fejl. Men du roser heller aldrig. Altså, jeg tror aldrig, har jeg får ved, hold kæft, du kørt en mega fed service. Hold da op, og du var du havde glade gæster hele aften. Det var faktisk super fedt, at du greb mig der. Det er altså ikke så tit, man får det at vide. Men lige pludselig kom på en arbejdsplads, hvor det er sådan. Det der, du lavede der. Det var fandme fedt. Mm. Hold kæft, har vi glade gæster. I den, nu har vi virkelig siddet og, og snakket om. Hvor skrækkelig den her branche er. Det er faktisk sjovt, at jeg kan mærke, det sådan, at jeg sidder og får en lille bitte smule hjertebanken ved at snakke om det. Ja. For jeg bliver totalt taget tilbage altså til det her altså cirkus, som jeg mm. føler, at det er. Det er det som er det. om, at jeg, skal være, at jeg står på sidelinjen til en krigsfilm. Og Men jeg... du er i krig. Altså, du er i krig. Du har din hjelpen på. Du, du, du skal ud og forsvare dig selv. Mm. Men jeg sidder jo og tænker... Fordi at, som du startede med at fortælle mig i beskeden, hmm. så prøver du jo at tage dig sammen til at, at slå op med den her endegyldige fuser. Altså, hvor, hvor står du henne i den proces? Oh my god, that's a, that's a question. Mm -hmm. øhm, jeg tror, det er der, når man er, lidt, når man er studerende øh, og jeg bor i København. Og øh, nu har jeg været meget heldig på den arbejdsplads, jeg har nu, at jeg har forhandlet mig frem til en rigtig god løn. Og det, det er sjældent i restaurationsbranchen. Har du lyst at sige, hvad du får Jeg får 175 plus drikpenge. Og, og du er ufaglært. Jeg er uforglært. Mm. Æ, Så jeg har det godt. Mm. <laughs> jeg er meget glad. Æm, så, så det synes jeg er rigtig svært ikke, og, øh, at sige ja til. Ja, tak til. Æm, men det er også fordi, altså jeg, jeg nyder fandme, når en service kører godt. Der er... Ikke noget federe, og der er ikke et større kick end når en service flyder, og du kan starte med, at der er ren kaos, og så er det mig, så er det mig der skal få det her til at spille. Så er det mig, der bliver jeres superheld og så er det mig, der sørger for, at Inge og Preben, de får det bedste guldbryllup i hele verden. Der er ikke noget federe, men... Er det den her følelse af at kunne gå ind og, og redde den synkende skudde, eller se, hvor, øh, hvor glad du gør øh, Lena og Henning til deres op? Altså, altså, er det den øh, oplevelser der holder dig over vandet lige nu? Det tror jeg helt sikkert, det er. Og så er det også, fordi jeg har, jeg har nogle kollegaer lige nu, som der, øh, der betyder rigtig meget for mig. Og som der virkelig... Altså, jeg tror, det er derfor, at man bliver i branchen. Det er fordi... Man bruger så mange timer, man bruger mange nattetimer, hvor man egentlig kunne have været sammen med sine andre venner og gået i byen og alt muligt, men i stedet for, så skal du puspe stik, så lærer man jo lige pludselig øh, nogle helt andre mennesker at kende, som man måske ikke var blevet venner med, hvis man ikke har været på den arbejdsplads. Så det er da helt sikkert også på grund af, de er der. Mm. Øhm, man oplever, jeg tror mange restauranter, oplever udskiftninger hele tiden, og så bliver man sådan, åh, oh, så kommer der en ny en, og så skal man igen lære en ny en at kende, og og så er der bare ikke så mange venner tilbage lige pludselig. Øhm. Så jeg er der, hvor jeg ikke, jeg ikke rigtig ved det endnu. Fordi øh, jeg synes fandme også, det er fedt, når det spiller. Og jeg synes sæt også det kan være sjovt. Mm. Men øh, er også bare der, hvor jeg ikke kan håndtere længere, at der er folk, der står og råber af mig. Fordi det giver sindssygt mindreværdskomplekser. Ja, fordi at, altså, har du oplevet, at det ligesom har haft nogle altså, personlige konsekvenser for dig ved at være i en så usund branche så længe? Ja, altså jeg ligesom kunne mærke, at den her konstante acceleration hele tiden, og hele tiden at skulle drifte, at det har gjort, at jeg ikke kunne finde ro. Altså jeg har ligesom hele tiden forsøgt at fylde min kalender op, og hele tiden sørge for, at der var noget at lave. Så der ikke var et åndehul til, at jeg lige kunne slappe af og bare være mig. Men helt sikkert også, som vi talte om tidligere, den, den her frygt med hele tiden at blive outet, udstillet, blive råbt af. Altså sådan, jeg tror, jeg, jeg har virkelig svært, hvis der er nogen, der øh, forsøger at, øh, at irettesætte mig, som jo egentlig er kærligt ment. Eller nu er sådan en, der spiller meget øh, teater og sådan noget, og der er der jo også en instruktør engang imellem. hvis opgave er, at når du begår en fejl, øh, siger jeg i situationstejlen, at vedkommende instruerer dig. Og der skal være de der fejl, for hvis der ikke er det, så bliver vi ikke bedre. Men nogle gange, når jeg bliver sådan for at vide, Ida, kan du prøve at gøre det her? Eller, det der, synes jeg, var lidt off, så tager jeg det vildt personligt. Og bliver sådan, så fuckede jeg op igen, hvad? Men er det, fordi det rører ned i, i den her kæmpe rygsæk af ja, alle de sviner, du har fået i forvejen? Ja. I, og så står der en, en tom kuffert ved siden af med alt det rus, du har fået igennem dit liv, eller hvordan? Altså, der er, der er måske et par, par, par enkelte ru, ruste ord i den kuffert, men altså den... Øh den, altså jeg, jeg kan ikke, den er ikke fyldt op. Lad os sige det på den måde. Det er den her kæmpe backpacker-rygsæk med ekstra øh, last, jeg slæber rundt på. Mm -hmm. Hvor øh, det at blive råbt af og øh, chikaneret og få rigtig mange... Øh, meget sexual harassment også, som der er i restaurationsbranchen. Altså det her med sådan, som man bare siger Sådan er branchen bare. Ja. Det må du bare indordne efter. Men, og det... det jeg bliver så provokeret, når jeg møder den sætning der. Sådan er branchen bare. For det er sådan, men skal vi stille os tilfredse med okay. det? Altså fordi, at, at der er nogen i tidernes af der har lavet en branche, der har fungeret på den her måde. Vi har ikke udviklet på den siden. I hvert fald i mit perspektiv virker det som om, at man har lavet den. Man har tænkt, if it ain't broken, why fix it? Mm. Hvor jeg sidder og tænker, it was always broken. Og nu nu der burde være så mange muligheder for at prøve at rette op på den her branche, og jeg oplever, at der sker minus sker ikke onskrev. Også den her dokumentar, æhm, Den bedre smag af Michelin, og hvor at, øh, jeg tænkte fedt. Altså, fordi at, når jeg sidder og forbereder mig til, til, til de her afsnit, jeg laver i Når den sidste gæste er gået, kan jeg jo finde artikler tilbage fra starten af 2000'erne ja. som i talesætter de samme problematikker, som jeg sidder nu og siger præcis de samme ting til en gang til. Så der jeg så, så så en så stor mediekoncern, som TV2 ligesom lavede den her to episoders dokumentar, jeg var sådan der, yes, nu får vi sejl under vingerne. Måske kan det hjælpe med, at der er nogle æ, politikere, der går ind og siger, der bliver simpelthen nødt til at blive lavet nogle, nogle faste lovregler, om du er en del af en fagforening eller ikke. Du skal have været en del af en, en lederkursus for at kunne få, altså tage en lederposition. Og alligevel så var det bare som om, den kom ud. i vores hot for 20 minutter. og så var det som om, at vi glemte dem bagefter, hvor jeg var sådan, hvad S er det? Der slet ikke, der har været nok mediedækning om det, altså sådan, overhovedet ikke. Det er som om, at hvor det er sådan, når var det det? Vi skal virkelig ikke snakke mere om det, og jeg tror også, at jeg bliver vildt skuffet, jeg bliver vildt skuffet på branchens vegne om, at de ikke vil tage dem selv mere alvorligt, og jeg bliver vildt skuffet øh, på forbrugerne også, som ikke går ud og, og nu generaliserer jeg jo enormt meget, men som går ud og og bare sådan der, nå, okay, spændende. Og som noget, mine gæster også sagde i det afsnit, der hedder et michelin jeg har lavet. Øhm, hvor vi jo også snakkede omkring, det kan godt være, de snakkede om fine dining og Michelin. Men jeg kunne ikke genkende til alt det, de snakkede om. Og det var altså på helt klassiske restauranter, selvstændige caféer. Altså, det havde ikke noget med ligaen at gøre. Det var et totalt almindeligt problem. Jeg i hvert fald kunne ikke genkende til. Fuldstændig enig. Jeg sad og så det med min mor. Og min mor var sådan, ej, ej, er det, er det, er det sådan, at det foregår? Så sagde ja, ja. Har, du oplevet, har du oplevet noget der? Så sagde jeg, jeg kan ikke genkende det til det hele. Jeg har set det hele. Jeg har oplevet det hele. Det er al min Så var hun sådan, hvorfor, hvorfor, hvorfor stopper du ikke? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Ja. Men det er jo som om, at man, man bare tænker... Øh, men jeg, jeg undrer mig så over, at man ikke tænker... Øh, i andre lederpositioner, så kommer man på lederkursus, og man, man, når man har et team af tjenere, eller har, ude i andre jobs, har et, et fasttømret team, så kommer man på teambuilding, og man lærer, man har en, en aftale om, hvordan man kommunikerer. Jeg tror sgu da ikke, hvis der var nogen, der havde råbt og skrevet øh, på en, hvilken ja, som helst anden arbejdsplads, at man bare havde været sådan, okay, mm. that's fine. Yeah. Smil. Glem det. Jeg har en eller anden tanke omkring, at at grund til, at jeg i hvert fald blev i branchen så længe øh, med alt det, du fortæller her, som jeg kan ikke altså en til en genkendte til, var fordi, at øh, der var ikke noget nyt, der var faretroende. Jeg vidste alt, når jeg trådte ind på arbejdet hvad der var faretroende, og jeg vidste mere eller mindre, hvordan jeg også skulle håndtere det. Ja. Og det var nemmere for mig og mindre stressende troede jeg, og øh, bare skulle forberede mig på det mareridt, jeg skulle ind til, end at starte et helt nyt sted, i et helt nyt erhverv med helt nye mennesker, som jeg ikke aner, hvem er faretroende her, eller hvem er de farlige, eller hvem er de gode. Praise the Lord. Jeg har, jeg har altid sagt det samme. Jamen, jeg bliver bare i service- og for jeg kender det. Jeg ved lige præcis, jeg kender min boksering, jeg ved, hvornår jeg skal tage handskerne på, jeg ved også, hvornår jeg lige skal ud have en vandpause. Øh, så sådan, det tror jeg så gjorde, jeg var sådan Åh oh, jeg, Nej, jeg ved ikke lige med det der, der. Kan jeg ikke ganske til det? Men, men, men service og restauration Ja, tak Jeg ved godt, jeg skal sige ja tak Jeg ved godt, hvordan jeg går med ned med Jeg ved også godt, at jeg bare skal smile og glemme Når jeg får en sviner mm -hmm. Så tror jeg, du har fuldstændig ret i. Jeg, jeg vil i hvert fald ønske, at jeg stoppet lang tid før, end hvor jeg stoppet. For jeg kan mærke, at, øh, hvor meget jeg er i gang med at pakke min backpack-rygsæk ud nu af traumer for restaurationsbranchen. Jeg har i hvert fald en oplevelse af, at jeg synes, at min øh, dagliggang på min arbejdsplads er langt hårdere for mig, end den er for alle mulige andre. For jeg ved ikke, hvordan jeg skal agere. Jeg har lyst til at sige det her. Jeg vil ikke være til besvær. Øh, altså, jeg, jeg, jeg bruger så meget energi på at tage mig mod til at øh, invitere min chef ind til et møde for at skulle fortælle, at jeg ikke er helt tilfreds med, med den måde, det fungerer på lige nu. Fordi sådan, der Altså, who the fuck do I think I am? Altså, who died and made me king of Africa? Mm. Altså, sådan, det er lidt den, ikke? Eller jeg tør ikke at sige, når andre har begået en fejl. Altså, jeg vil ønske, at jeg havde taget mig selv langt mere alvorligt, langt tidligere i den proces, så jeg kunne øh, lære, hvordan man bliver mere modig af at være i trygge rammer. Og selvfølgelig kommer man til at være udsat for utrygge rammer. Men hvis du har en backpack med, med modighed, hvor du bliver grebet, så mm. tør du også godt at være modig en gang til. Jeg kan mærke, at jeg personligt har enormt svært ved at være modig i, i, i situationer, jeg ikke kender til. Fordi at, at sidste gang, jeg prøvede det, der blev jeg råbt og skræget af og fik at vide, at jeg var en lort med ører og hvem fuck, der havde ansat mig. Og der sidder jeg og tænker, at jeg jo ikke håber, at du når til... Fordi at med de ting, du sidder og fortæller, mm. der sidder jeg bare og tænker, get out, yeah. get the fuck out. Yeah. Og jeg ved godt, altså nu sidder jeg også på den anden side af bordet, yeah. som er ude af det, og jeg kan bare huske, hvor mange der har siddet og sagt de ting, som jeg sidder og siger så nej nu, og hvor jeg bare har været sådan der, hold nu kæft, du forstår det ikke. Fordi det er mega svært. Altså det er også grunden til, at vi snakker om den her x Det er fordi, at det på en eller anden måde er de samme følelser, der opstår. At det her er syndrom. syndrom og... det er, det, det er syndrom <laughs> Ja, virkelig holy moly. Men, så jeg håber i hvert fald, at, øh, at du i hvert fald finder frem til, hvordan du kan være i den her branche, hvor du kan have dig selv med i det, og hvor du ikke bruger dig selv som valuta. Eller i hvert fald bruger dig selv og ja. din psyke og dit mentale helbred, for at sørge for, at der er en synkende skude af en eller anden fine dining restaurant, som har sexistiske gæster, øh, kan få lov til at overleve. Fordi det, det, altså det er simpelthen en for dyr pris at betale. Og jeg tror også, at jeg har en eller anden drøm om... og altså jeg tror også, det er derfor, at jeg stadig er her. Jeg har en eller anden, en eller anden en drøm, et ideal om, at det kommer til at ændre sig. Fordi... Men også lidt... Kender du ikke det der, når du går ud på en restaurant og så går ud og spiser? Jeg bliver bare sådan... Jeg kan næsten ikke engang holde ud at være der, for jeg tænker, kan jeg vide, hvem der står til en skidbal her? Mm. Kan, jeg vide, hvem? kan jeg vide, hvem der bliver fyret? Kan jeg vide... Og jeg, jeg prøver at være sådan... Jeg, prøver at, jeg, jeg klager ikke. Jeg lader altid den finde sin egen fejl, fordi man bliver sådan... Åh, oh, jeg forstår dig, girl. Altså, jeg ved lige præcis, hvilken situation du er i. Så jeg tror, det handler om, at der skal laves et eller andet kæmpe opgør. Og der simpelthen skal være noget... Uddannelse. Der skal simpelthen være nogle ledere, der kommer sted, Der skal være nogle teambuilding-øvelser. Og så skal der simpelthen være mulighed for, at man tager højde for, at du er et levende menneske og ikke en maskine. Mm. og ellers, hvis du har en maskine, hvis de vil have maskiner, så lav maskiner, der kan servere, altså. Det udøder, at sushi-restauranter er godt i sushi gang Sushi-restauranter <laughs> er super gode, og det går skid godt, med det fører det ind, når de skal købe. servere vin. Det bliver spændende. <laughs> Men jeg sidder og tænker, fordi at jeg er så meget med dig omkring det her med, at man gerne vil være med til at lave forskellen, mm. fordi at, jeg ved jo også godt, ligesom du også har det tidligere i dag, at der er også noget enormt fedt ved at være i den her branche. Det er enormt fedt at være sender af attention og se, hvordan man kan sørge, for der er nogen, der får verdens fedeste bryllup, eller verdens fedeste fødselsdag, eller bare får the best girls night out in town. Jeg er all with you. Jeg har en, en, en tanke og en tro, der hedder, at der er ikke noget, der er ikke noget, der kommer til at ændre sig, medmindre jeg ændrer mig. Og det mener jeg på den måde, at hvis jeg bliver ved med at prøve, og redde den synkende skude, mens den er i gang med at gå ned, så er der nogen højere oppe, der står med beslutningen omkring, hvordan ændrer vi det her, der kommer til at tænke meget kortsigtet, ved at sige, når går den, så går den. Vi overlevede endnu en aften, der var endnu nok tjener, der var stadigvæk gode feedbacks. Men jeg tror, at hvis vi... Hvis der er et flertal af mennesker, der begynder at trække sig, og simpelthen siger, ved du være nej. Hvis der skal være en chefstilling, så skal de have været igennem bare, altså et to-dages kursus, som the bare minimum. bare minimum. Altså sådan, at restaurationsbranchen skriger på nu De skriger på det. Altså lad dem da skrige lidt længere, fordi på et eller andet tidspunkt, så løber de jo tør for luft. Og så bliver de jo nødt til at kigge indad, og være sådan, hvad var det, der gik galt på den her restaurant? Og, og hvis det sker, at de nogensinde kigger af og tænker, hvad gik der galt? Så er jeg imponeret. Det må jeg sgu indrømme. Jeg har, på de ni år, hvor at, øh, jeg vil sige, der altid øh, har været perioder på alle de restauranter, jeg arbejdet på, hvor der har været en synkneskude, der har jeg aldrig oplevet, at man har tænkt langsigtet. Det har altid været sådan, Huh, vi klarede den ja. endnu en aften. Det sådan, kunne det ikke være fedt at komme ud over det? At den der, sådan der survival of the fittest. Kunne det ikke være fedt at gå ind i en service med to bookinger? Og, og, bare... og spiller? Ja. Alle har det godt? Ja. Der er god stemning? Gæsterne har det fedt? så gør det jo også, at de har lyst til at sige, kæft, fede channel, kæft, den fede energi. Jeg går skulle lige ind og skriver en lækker anmeldelse, i stedet for, maden var kold, jeg havde af mit liv, og fuck, hun var en killing. <laughs> Men i det er jo en, en tradition, tro, at, uh, at mine gæster jo lige skal prøve at komme med et godt råd, hvad de tror, der skal til for, at, uh, at uh, enten forbrugeren ændrer sig, branchen ændrer sig, eller dem, som arbejder i den, ændrer sig. Hvad, hvad vil dit gode råd være til øh, restaurationsbrængelsen? For nu de ledere på det lederkursus. Og lær, at når der, man leder, så dikterer du ikke. Du leder, og du skal sende dine medarbejdere i en retning, så de kan få lov til at gøre deres arbejde så godt de kan. Jeg synes jo, det er fedt at servere. Jeg synes, det er fedt, men jeg synes, det er fedt, når jeg må køre det på min måde. Jeg forstår, der skal være rammer, men der må altså også være noget frihed inden for de her rammer. For lige pludselig, hvis det er, at vi kører en, en stil, hvor vi dikterer, så sker der bare det, at der ikke er plads til den person, men at det bliver et, et maskinerum, øh, hvor det hele handler om at drifte og være hurtigere og hurtigere og hurtigere. Og så noget som jeg ja, at tænke, tænk på sine medarbejdere som mennesker, der har reelle følelser. Hvor bliver den mus af? Jeg har aldrig været til en mus-samtale. Okay. de ni år. Aldrig. Det er pissevigtigt, at jeg, f jeg kan få sagt, at jeg, jeg føler mig ikke set her. Eller kan du skubbe mig i denne her retning? Eller jeg skulle lidt klar på at få lidt mere ansvar her. Eller jeg føler, at, at når der bliver sagt det her, så, så, så kan jeg sgu ikke lide det her. Altså, hvor er den henne? Jeg har aldrig set den. Aldrig spottet den. Og hvis... Det skete, at jeg følte, at min person, at mine kompetencer kom i spil. Jamen, så gør det jo også, at jeg har lyst til at give noget igen. Så gør det jo, at når jeg får et opkald, hej, kan du være her min team, vi er pissepresset. At jeg så tænker, det vil jeg skulle gerne. Ja, det er en give and take. Det er en give and take. Giv noget til mig, jeg giver igen. Ja. Så sådan en uddannelse, oplysning, og så lære at gøre op med den tanke om, sådan er restaurationsbranchen bare. Nej, det er den ikke. Den skal ændre sig, for ellers jamen, så brænder den op. Ja. Altså, den overlever ikke. Og som du siger, de skriger på arbejdskraft lige nu. Der er, jeg tror, det er sådan noget med, at hvis en fuldtidsstjener er vel, er, er det tre eller seks måneder i gennemsnit per sted. Det er ja. jo ingenting. Altså, det er hurtig udskiftning hele tiden. Hvordan kan man gøre det bedre dygtigt? Jamen ved at kigge på sine medarbejdere, ved at stoppe den der chain of screaming. Og, øhm, og på den, Ida, så vil jeg øh, sige tusind tak, fordi du gad at komme ind og lige med mig om, hvorfor det er, jeg <laughs> ikke skal tilbage til den det der Det var brug. så let. Det var så let. <laughs> Æ, jeg kunne virkelig godt mærke, at, øh, at det skal simpelthen ikke røre med en ildtang. Altså, det lyder jo <laughs> dybt skrækkeligt. Også fordi, at jeg jo også godt ved, at, øh, at at de historier du har, du har fortalt, det er jo ikke en øh, historie fra en, en dårlig periode der lige var. Altså det øh... er bygget gennem i år ja, og okay. bare rolig. Hvis man vil have flere, <laughs> ja. så siger man bare til. De <laughs> oh. klammede jeg ikke engang med i dag. Og på den der vil jeg sige, at øh, du selvfølgelig har lyttet til, når den sidste gæste er gået. Mit navn er Anna Lund, og husk, du kan finde flere episoder i vores 4-7-app eller din foretrukne podcast-app. Du kan naturligvis også lytte med hver uge i radioen. Tusind, tusind, tusind tak til dig, Ida, for at komme ind, og tusind tak til dig, der lyttede.